את המנחה והלבונה. ועדה כי מניות הלוויים לא ניתנה, ויברכו איש לשדהו, הלוויים והמשוררים, עושי המלאכה. ואריבה את הסגנים, ואמרה, מדוע נעזב בית האלוהים? ואקבצם, ואעמידם על עומדם. וכל יהודה הביאו מעשר הדגן והטירוש והיצהר לאוצרות. ועוצרה על אוצרות, שלמיה הכהן וצדוק הסופר ופדיה מן הלוויים, ועל ידם חנן בן זקור בן מתניה, כי נאמנים נחשבו, ועליהם לחלוק לאחיהם. זוכרה לי אלוהי על זאת, ועל תמא חסדי אשר עשיתי בבית אלוהי ובמשמריו. בימים ההמה ראיתי ויהודה דורכים גיטות בשבת, ומביאים הערמות, ועומסים על החמורים, ואף יין ענבים וטענים וכל מסע, ומביאים ירושלים ביום השבת. ואעיד ביום מכרם ציד. והצורים ישבו בה, מביאים דג וכל מכר, ומוכרים בשבת לבני יהודה ובירושלים. ואריבה את חורי יהודה, ואומרה להם, מה הדבר הרע הזה אשר אתם עושים ומחללים את יום השבת?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 וילינו הרוחלים ומוכרי חול ממכר מחוץ לירושלים, פעם ושתיים. והעידה בהם, ואומרה עליהם, מדוע אתם לנים נגד החומה? אם תשנו, יד אשלח בכם. מן העת ההיא לא באו בשבת. ואומרה ללוויים, אשר יהיו מטהרים, ובאים שומרים השערים, לקדש את יום השבת. גם זאת זוכרה לי אלוהי.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 ואשביעם באלוהים אם תיתנו בנותיכם לבניהם, ואם תישאו מבנותיהם לבניכם ולכם. הלו על אלה חטא שלמה מלך ישראל, ובגויים הרבים לא היה מלך כמוהו, ואהוב לאלוהיו היה. ויתנהו אלוהים מלך על כל ישראל, גם אותו החטיאו הנשים הנוכריות. ולכם הנשמע לעשות את כל הרעה הגדולה הזאת? למעול באלוהינו להושיב נשים נוכריות? ומבני יהוידע בן אל אלישיב, הכהן הגדול, חתן לסנוולת החורוני, ואבריחהו מעלי. זוכרה להם אלוהי על גאולי הכהונה וברית הכהונה והלוויים. ותיהרתים מכל נכר, ואעמידה משמרות לכהנים וללוויים איש במלאכתו. ולקורבן העצים בעיתים מזומנות ולביכורים, זוכרה לי אלוהי לטובה.